إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهجه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق توقاته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 di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat Yang Allah berikan kepada kita sekalian Dan mudah-mudahan perjumpaan kita pada kali ini Dengan berubahnya waktu dari selasa sore ke ahad pagi Mudah-mudahan bisa lebih besar manfaatnya bagi saya dan juga bagi pendengar semuanya Dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya wasilah yang mulia adalah dengan kita menambahkan ilmu Dengan kita tolapul ilm Dan kita ketahui bersama Bahawa kajian dan sekatun nufus Kalau pagi hari ini kita sudah Membersihkan diri kita Sudah membersihkan jasad dan badan kita Tentunya tidak kalah penting Bahawa jiwa kita juga Perlu selalu dibersihkan dan disucikan Karena memang Jiwa atau nafsu itu Memiliki sifat Senantiasa mendorong orang untuk melakukan keburukan, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf 53: Wa ma ubari al nafsii Inna nasta la amara tumisoo Illa ma rahimarabi Inna Rabbi wa rahim. Bahwa aku tidak melepaskan jiwaku. Nafsu selalu mendorong untuk berbuat jahat. Sesungguhnya nafsu Selalu mendorong untuk berbuat keburukan kecuali nafsu yang disayang oleh Tuhanku, oleh Rohku. Maka kita tentunya ingin menjadi nafsu-nafsu jiwa-jiwa yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi nafsu mutmainnah, sebagaimana firman Allah: Ya ayatul nafsu al mutmainnah Irji'i ila Rabbiki raziya ta mardiyah, wadhulii fi ibadhi, wadhulii jannati. Wahai jiwa yang tenang kembalilah engkau kepada rohmu, dalam keadaan ridha dan diridai, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Subhanallah, tentu kita ingin menjadi nafsu yang seperti itu, yaitu nafsu Di mana nafsu mutmainna ini? Senantiasa, dia berada di atas tawheed. Nafsu mutmainna, senantiasa memikirkan bagaimana nasibnya pada hari yawma la yanfa'umalun wa la banun, Ilhaman atal Allah Habibul Salim nafsu mutmainas yang biasa memikirkan nasibnya bagaimana di hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak mereka kecuali orang yang hadap Allah dengan hati yang salim, Qalbun salim, Itu hati yang bertawaf kepada Allah Subhanahu Taala memikirkan bagaimana amal-amal ibadahnya menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Taala orang yang berakal. Kita biasa memikirkan bagaimana amalnya menjadi amal yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak hanya sekedar memperbanyak amal. Tapi bagaimana amalnya bisa berkuali, berkualitas. Bagaimana amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Maka di pagi hari ini tentunya kita semua sudah mandi. Kita semuanya sudah membersihkan jasad kita membersihkan badan kita sebagian ada yang berdandan, mempersolek diri, mempercantik diri, mempertampan diri, maka para jemaah ikhwan fiddin rahimah ini warahmatullahi tentunya jiwa kita ini lebih utama untuk kita bersihkan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang senantiasa hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasadnya. Memang benar, perut kita perlu makan, Memang benar badan kita memerlukan gizi, namun jiwa kita lebih perlu daripada itu. Sebab jiwa nafsu ini kalau tidak ada tidak ada nafsu atau jiwa ini, maka tentunya jasad kita tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada artinya jasad-jasad kita, badan-badan manusia, badan kasar ini tanpa adanya jiwa, tanpa adanya ruh, tanpa adanya nafsu. Oleh karena itu, ketika seseorang sangat memperhatikan kebutuhan badannya, makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya, maka tentunya dia harus berpikir bahwa jiwanya, bahwa nafsunya, bahwa ruhnya, lebih membutuhkan sesuatu yang harus dikonsumsi, sesuatu yang harus dilakukan dibandingkan dengan jasadnya. Yaitu, tentu saja, Consumsi hati adalah secara global adalah zikrullah ala bi-zikrullah dan ma'indul qulub. Ingatlah dengan berdikir kepada Allah, maka akan menenangkan jiwanya. Dan kita insyaAllah akan lanjutkan kajian dari Rezkitul Nufus. Di mana sebelumnya sudah kita membahas perkara-perkara tentang keutamaan keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Dan tentunya masing-masing kita Setiap orang wajib memperhatikan bagaimana dia bisa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Rabbul Alamin. Setiap orang wajib takut bahawa amal-amal ibadahnya tidak diterima oleh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, saaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah wal ladina yu'tun ma ataw. وقلوبهم وجلة قال تعيشة هم الذين يشربون الخمر ويصرفون قال لا يا بنت شديك ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون وهم يخافون أن يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما وصحوة الباني داري عيشة رضي الله تعالى pada suatu al-Anhabul beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang ayat ini, yaitu tentang ayat dalam surat An-Naml ayat yang ke-60 surat uh, ya, surat An-Naml ya, ayat yang ke-62 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wallazina yu'tun ma'atu wa qulubuhum wajilah." orang-orang ya, yang telah Diberikan oleh Allah karuniaNya dan mereka menginfakkannya, yaitu memberikannya kepada orang lain sementara hatinya takut. Aisyah berkata mereka adalah orang-orang yang minum minuman keras, ya dan orang-orang yang melampaui batas. Apa kata Rasulullah Sallallahu Sallam? Bukan wahai binti as-siddiq akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, ya, berislam dan orang-orang yang sholat. Wahyatus Sedjakun dan orang-orang yang bersedekah. Wahum Yahawfu na sementara mereka takut Allah ya, yubalaminhum, tidak diterima amal-amal mereka. Ulaikan Latinah fil Khayroh, mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Maka di sini, ya, kita ketahui bersama bahwa para salafus soale adalah orang-orang yang takut. Amal-amal ibadah mereka tidak diterima Bukan orang-orang yang terlalu percaya diri Bahawa mereka menjadi orang-orang yang diterima amal-amalnya Padahal mereka adalah orang-orang yang akidahnya lurus Orang-orang yang banyak dalam beribadah kepada Allah Namun apa yang sudah mereka lakukan Apa yang sudah mereka kerjakan dari ibadah-ibadah tersebut Mereka merasa takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu SWT sehingga mereka khawatir ibadah-ibadah yang dilakukan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, pendengar rojak yang disebutkan Allah dalam sebuah hadis juga Nabi bersabda S.A.W. alaihi wasallam, "Jara'du Nabi Mas'ud radhiyallahu 'Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'a, fa yasbiqu al kitab fa yaqlabu bi'amali ahli an Bahaya Duhunuha Rawahu Muslim. Sungguh ada di antara kalian. Yang melakukan. Perbuatan-perbuatan ahli sorga. Sehingga dia dengan sorga. Tidak ada jarak kecuali satu langkah. Lalu. Alkitab ketentuan mendalui dia. Kemudian dia melakukan. Di akhir hidupnya perbuatan ahli neraka. Lalu masuklah dia ke dalam neraka. Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan. Dalam kitab Nyajah. Bahawa. Banyak. Yang mengalir, mengalir air matanya Yang menangis Dengan hadis ini Kenapa? Karena mereka tidak terlalu pede Karena mereka tidak terlalu Percaya diri akan Diterimanya amal-amal mereka Karena mereka takut Khawatir mereka menjadi Bagian dari orang-orang seperti itu Na'udzubillah Oleh karena itu Tentunya kita semua berharap Dan kita memohon kepada Allah agar kita bisa mengikhlaskan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian, Ikhwanuddin, Rahmatan Wabarakatuh Allah, disebutkan oleh penulis kitab ini bahawa orang-orang yang mengosongkan hatinya hanya bersandar kepada Allah. Orang-orang yang mengosongkan hatinya mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu Wataala banyak keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan bagaimana seorang hulam ya di masa lalu yang disebutkan nabi bahwa dengan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebabkan penduduk satu negeri semuanya beriman kepada Allah bagaimana dengan doanya Nabi Ibrahim ya ketika dia meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ada tanaman sedikitpun yang tidak ada manusia Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian dengan tunduk dan patuhnya seorang istri yang salehah yaitu Hajar bahwa ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya dia bertanya Allahu amarak apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini wahai Ibrahim Qala na'am ya qalat idza la yudayuna apa katanya Kata Hajar Ibu Ismail, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami, subhanallah. Dan benar apa yang Hajar katakan, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim bersama anaknya, yaitu Nabi Ismail. Di mana beliau berdualah yang memulai membangun Kaabah, di mana setelah itu sampai detik ini berjuta-juta manusia yang telah datang kepadanya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim dan juga bagaimana air zam-zam yang disebabkan Nabi Ismail ketika ibunya hajar ke sana kemari mencari makanan, mencari minuman tidak ada, kemudian Allah subhanahuwataala mengeluarkan air zam-zam dan kita bisa menikmati ini, menikmatinya itu semua adalah penyebab atau disebabkan oleh orang-orang yang ikhlas, oleh orang-orang yang ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah oleh orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah dan beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu taala. Kemudian kita lihat bagaimana doanya orang yang ditolimi menjadi doa yang mustajabah. Disebabkan apa? Disebabkan telah mengosongkan hatinya. Rasulullah SAW bersabda: Da'watul madlum Mustajabah Wa Ingkana Fajron Wa Fujurhu Ala Rafsihi Akhiru Ahmat bin Bi Shaybah Wa Sahal Al Bani. Doanya orang yang didolimi itu dikabulkan oleh Allah meskipun dia orang yang suka berbuat dosa. Bahkan orang kafir pun. Ya. Kenapa perbuatan dosa yang dia lakukan untuk dirinya? Kenapa diterima? Karena orang tersebut ketika berdoa, orang yang didolimi ketika dia berdoa, dia mengosongkan hatinya. Mengikhlaskan hatinya. Penus mengatakan, فَلَيْسَ مَا الْمُطْرِ مَجَالُونَ Bersih lalulbah, wajahu bugari mabtirah ialah, fahu mukris agak berikhlas. Lahadat lahadat anti rohing. Tidaklah bagi orang yang dalam keadaan genting, dalam keadaan perlu, dalam keadaan butuh, dalam keadaan dia merasa tertekan. Tidak ada kesempatan baginya untuk menyibukkan hatinya. Yang dia ingat adalah dia keadaan genting dia perlu bantuan dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa maka keadaan seperti dikatakan fa wa mukhlis asyaddal ikhlas orang yang ikhlas orang yang mukhlas, dalam keadaan benar-benar ikhlas dalam keadaan lahdhotu itirori ketika dia mengalami keadaan yang genting hatinya bersih hatinya kosong hanya yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Sederhana dalam sebuah ayat surat Al-Ankabut ya Allah berfirman ayat yang ke-65 فاذا راكبوا في الفلكي كاول الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذاهم Ketika mereka berada di atas perahu di atas kapal di atas laut diterjang ombak kanan kiri depan belakang sudah tidak ada harapan untuk hidup dalam keadaan yang sangat genting, dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya, tidak mungkin menurut akalnya jiwanya diselamatkan. Maka dia langsung ingat kepada Allah, fa iza rafi'u fil hukmi da'a Allah, berdoa kepada Allah ya dengan ikhlas. Da'u Allah mukhlishina lahu Berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mengosongkan hatinya. mengikhlaskan dirinya, hanya minta kepada Allah, maka Allah selamatkan Dan terjangan ombak. Namun, setelah menjauh mereka ke darat, ketika Allah menyelamatkan mereka ke atas daratan, mereka melakukan kesyirikan lagi. Itulah manusia. Oleh karena itu, ya, Nabi bersabda ta'aruf ila Allah fil raqaa, ya ya'rifuka Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan senang. Maka Allah akan mengingatmu ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan sedih, dan orang yang dalam keadaan genting, ya, itu senantiasa mengosongkan hatinya. Dan jangan sampai kita tidak mengosongkan hati kita, meskipun tidak dalam keadaan genting. Kalau kita lihat doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca pagi ini, ya, dan juga dibaca dibaca sore, apa doanya? Ya Hayu, ya qayyum. Birahmatika rahmatikah astagif, aku selihkan syakni kluh, takilni ila kini ila rafsi darfa ta'ainin. Ya, ya qayyum. qiyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Birahmatika dengan rahmatmu astagif, astalit ada istiwaslah. Dari istiwaslah itu nauf minat doa jenis dari doa. Ya lebih khusus adua aam minat. Al istighosa, atau istighosa khusus minat doa. Jadi doa lebih umum daripada istighosa. Istighosa lebih khusus. Apa maknanya? Adoaa fi halat shiddah, yaitu doa dalam keadaan genting. Itu namanya istighosa. Kalau begitu, kalau dianjurkanlah di Rasulullah SAW untuk membacanya di pagi hari dan di sore hari, berarti kita setiap hari itu selalu merasa genting. Setiap hari kita selalu merasa dalam keadaan darurat. Sehingga kita perlu istiwasa. Sehingga kita perlu mohon dengan benar-benar kepada Allah perlindungannya. Dengan doa tadi. Ya hayu ya qayyum. Yurahmatiki astagif. Waizat yang hidup sendiri, yang berdiri, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Dengan rahmatmu, aku istighosah Astagif. Kemudian setelah kita mengatakan astagri itu aslih li sya'ni. Perbaiki semua urusanku. Ya. Semuanya. Berarti setiap hari kita selalu merasa genting. Dan jangan kau serahkan kepada ya Allah. Meskipun hanya sekejap mata. Berarti setiap hari kita merasa dalam keadaan darurat. Bagaimana tidak dikatakan darurat. Wahai kaum muslimin. Saudaraku yang kucintai karena Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kita tidak merasa genting di hari-hari seperti yang kita lihat pada sekarang ini. Di hari-hari yang kita berada, hidup di zaman ini. Semua ada. Semua perkara-perkara yang bisa menjerat seseorang, menuju kepada kemurahan Allah, tersedia dan terpampang di depan mata kita. Fitnah dari subhat dan syahwat 24 jam mengelilingi kita, sementara nafsu kita, jiwa kita, in dan nafs adalah marotum bahawa jiwa nafsu itu selalu mendorong orang untuk berbuat jahat. Ma'afinku minta ya. hadinillah wakat bukilah dihi korinu minar jin, bukorinu huminar malakiah. Tidaklah masing-masing kalian Kecuali telah diwakilkan padanya korinnya dari jin dan korinnya dari malaikat, maka kita dalam keadaan genting. Ya, bisikan jin atau bisikan malaikat hari tersebut dikeluarkan Muslim, termasuk Rasulullah. Qalu wa iyya'ka mereka bertanya, termasuk aku ya Rasulullah. Qala wa iyya' termasuk aku. Illa anna Allah. Nahani aleislam, pada Yakmuruni ilahu khair. Termasuk aku juga demikian, kecuali Allah telah menolongku atas korin dari jin. Mudahnya korin dari jin dia aslam. Sebabnya bapa mengatakan masuk Islam. Sebab bapa mengatakan tunduk pada Yakmuruni ilahu khair sehingga tidak menyuruhku kecuali untuk berbuat baik saja. Sehingga Rasulullah dikatakan maksum Oleh karena itu ikhwan fitir rahimani warahmatullah. Kalau memang benar-benar kita membaca doa tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum, Mirahmatika astagis, Tu aslih li Sya'ni kullahu, Wala takilni ila nafsi sorfata ainin, Wahai Zad, yang maha hidup, Dan berdiri sendiri, ya. Dengan rahmatmu aku istirahasa, Dengan rahmatmu aku mohon kepada engkau, Dengan permohonan yang genting, istirahasa, Ad-do'a fi harati shiddah. Kalau di bahasa nabi saja kita lihat beliau membaca itu di mana masa-masa khairul kurun, masa-masa yaitu generasi yang terbaik sementara hari demi hari minggu, pekan, bulan, tahun, abad semakin mundur zaman semakin rusaklah keadaan maka tentunya pada zaman sekarang ini pada saat sekarang ini, ya jauh lebih genting keadaannya. Berarti kita harus selalu masa genting dalam setiap hari, ya dengan apa, dengan kita menuju Allah Rabbul Alamin. Selalu ingat dan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hati kita kosong dari yang lain, hanya mengingat Allah. Ya dengan demikian kita harapkan dan kita mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba taliman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengosongkan hatinya orang yang mengikhlaskan dirinya akan dikabulkan doanya dan banyak kebaikan-kebaikan yang tadinya disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam doa orang yang didolimi dikabulkan karena hatinya kosong dari yang lain Yang yakni hanya kepada Allah Rabbul alamin itu kataan ikhlas dalam sebuah hadis yang lain نبي صلى الله عليه وسلم بصدق ما منكم من رجل يقرب ودؤه فيتمد من الله ويمجد ويستنصر إلا خرط خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجاهه كما أمره الله إلا خرط خطايا وجهه من أطراف لحياته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسه رأسه كما أمره الله، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، إلا خرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء، فإن هو فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالله وأهله وفرغ قلبه لله. Illa in syarafa min khati'atihi kahai'atihi yawma wa nadatuh umuhu akhrajahu muslim. Nabi SAW bersabda, Tidaklah seorang di antara kalian yang mendekati wutuknya. Kemudian dia berkumur-kumur. Dan memuntahkan, ya, wa yamuncu. Memuntahkan air dari kumur-kumur tersebut. Kemudian masukkan air ke hidung. Istinsyak wal istinsar dan mengeluarkannya kembali kecuali akan gugur akan runtuh ya yaitu dosa-dosa yang ada di wajahnya dosa-dosa yang ada di mulutnya dosa-dosa yang keluar dari hidungnya dari batang hidungnya kemudian apabila dia telah membasuh wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan kecuali akan keluar dosa-dosa dari wajahnya ya dan Uh, juga dari rekan keluar dosa-dosa di wajahnya ya dan dari ujung-ujung jenggotnya bersama air wudu tersebut ya maka di sini menunjukkan ya jenggot jangan sampai dicukur ya karena jenggot menjadi wasilah menjadi jalan keluarnya dosa-dosa kita ya illa kharra khataya Wajhi minatraw filihyatih ma'alma keluar ketika kita membasuh muka kita para jemaah ketika berbundut keluar dosa dari jenggot-jenggot kita bersama air yang turun kemudian ketika dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya maka Allah akan Menghapus dosanya, dosanya keluar dari kedua tangannya Melalui ujung-ujung jari tangannya Bersama air tersebut Kemudian ketika dia mengusap kepalanya Sebagaimana yang Allah perintahkan Maka keluar dosa-dosanya dari kepalanya Dari ujung-ujung rambutnya bersama dengan air Ketika, kemudian ketika dia membasuh kedua kakinya Sampai kedua mata kakinya Sebagaimana yang Allah perintahkan Maka keluar dosa-dosanya dari kedua kakinya melalui ujung-ujung jari bersama air tersebut. Kalau dia berdiri kemudian sholat, memuji Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa maka, ta'ala, maka, dan dia mengosongkan hatinya karena Allah, kecuali Allah akan menghilangkan dosa-dosanya, sebagaimana seperti seorang yang baru lahir dari perut ibunya subhanallah. Maka yang menjadi syahid menjadi pembelajaran kita di sini adalah bahwa farroqal bahuillah, iaitu mengosongkan hatinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang mengosongkan hatinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentunya ketika ditambah dengan sifat-sifat tadi dengan berwudu dengan yang baik sebagaimana perintah Allah, maka kita lakukan dalam ibadah-ibadah ini dengan sesuai dengan apa yang di Sunnah oleh Rasulullah SAW Dan ingat-ingat Dengan ilmu yang kita miliki Ketika kita beribadah Bersandar kepada ilmu yang kita miliki Ketika kita wudu Ingat dengan apa yang beliau ucapkan Yang beliau sabdakan Sallallahu Alaihi Wasallam Maka tentunya akan berbeda Semangat kita di dalam beribadah Tidak hanya berlangsung berlalu Begitu saja Ingat bahawa ketika berwudu Dosa-dosa keluar dari mukanya, ketika membazu kedua tangannya, dosa-dosa keluar bersama air yang menetesnya. Ketika kita mengusap kepala kita, demikian juga dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika seseorang mengosongkan hatinya, ya, dia hanya ingat kepada Allah, mengikhlaskan hatinya, maka dia akan menerima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka qauluhu sallallahu alaihi wasallam faru qalbahu lillah huwa ash-shahiduna wa tafrighu al-qalbi lillah huwa sarfu al-insyighal 'an ma siwa. Faqul lana min al-muqtr wal-maẓlūm yufrighu qalbahu lillah 'inda Maka yang menjadi syahid pemajaran kita dalam hadis ini adalah orang yang mengosongkan hatinya karena Allah. Ya dan mengusung hati kepada Allah adalah orang-orang yang memalingkan kesibukan kesibukan yang lain. Ya hanya dia sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya ikhwan fitin rahimani warahmatullah. Mendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan waktu-waktu kita jangan hanya sibuk dengan dunia. Tapi ambillah waktu-waktu. Jangan sampai dibatasi berapa kali dan berapa kali. Sebanyak-banyaknya ketika ada kesempatan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, ketika koring kita malaikat membisiki bahawa ingatlah kepada Allah bahawa kamu berdagang cara seperti itu salah. Maka gunakan kesempatan tersebut untuk mengosongkan hati hanya ingat kepada Allah. Mohon, ya Hayya Koyum, Birohmati Khaistahid, Asrihli Shagni Kullahu Walla Taqillni Ilah Nasihirufatain. Ya Allah, ya bantulah aku. Ya Allah, aku telah melakukan kesalahan. Ampuni aku. Ya Allah, aku salah dalam melangkah ini. Ya Allah, aku keliru, aku salah. Bimbinglah aku, tuntunlah aku. Ini merupakan kesempatan, jadi merupakan karunia. Kita yakin tidak semua orang bisa melakukan itu. Kita yakin tidak semua orang mendapatkan seperti itu. Karena apa? Karena kalau bisikan setan yang lebih kuat, maka tentunya dia akan dikalahkan dan dikuasai oleh bisikan-bisikan jin, bisikan korin dari jin, bisikan setan. Tentu dengan ilmu. Allah membimbing kita dan dengan ilmu yang bermanfaat kita mengharap kepada Allah subhanahu wa taala agar bisa direalisasikan dengan amal ibadah kita maka tak kalah kita sendiri mengingat-ingat atau pada waktu yang sangat terdesak pada waktu yang benar-benar pada saat itu kita mengalami ya sesuatu kita diam sebentar dan kita ingat Allah bahwa saya telah melakukan kesalahan. Bahawa saya telah bersalah, karena hati nurani tidak akan bisa ditipu kalau kita berlakukan kesalahan. Pada saat itu, pergunakan dan sebaik-baiknya untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wataala. Ketika salah segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wataala sehingga jangan terlalu lama kita berada dalam kesalahan. Maka orang yang tadinya terpecah orang yang Dan orang yang mengosongkan hatinya, maka keduanya. Bakun lengan motor wal ma'zluh, orang yang motor wal ma'zluh, yaitu orang yang dalam keadaan genting dan tertolimi, itu faruqalbah, ya. Dan dia mengosongkan hatinya Allah karena Allah endat doa ketika dia berdoa, faiz tajiulloh, maka Allah mengabulkan doanya. Ya. Apa sebagai jaza ikhlasihimah, sebagai balasan atas keikhlasannya. Maka kita demikian juga. Saya yakin masing-masing kita pun juga selalu bisikan-bisikan yang baik dan yang buruk senantiasa mengiang, ya dalam jiwa kita. Wasiu maswaha, faalhamah, fujurah wa fa taqwa. Ya, demi nafsu, demi jiwa dan yang meluruskannya, Allah mengilhamkan kepada jiwa kita yang fujur dan yang takwa yang buruk dan yang baik. Mana yang akan menang kembali kepada keadaan iman kita? Bagaimana iman kita bisa bermanfaat bagi kita apabila kita senantiasa memohon kepada Allah iman akan menguat, iman akan lebih kuat apabila bertambah keilmuannya. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan tasdik, yaitu pembenar hati yang ada dalam hati akan lebih kuat apabila lebih banyak, yaitu annawar wal istidlal. Ketika banyak, yaitu pandangan-pandang terhadap dalil. Ya, yaitu banyak ilmu bertambah ilmu bertambah iman. Kita tahu bahwa ada bisikan yang baik, bisikan yang buruk. Ada ilham fujud dan takwa dari apa? Dari ilmu. Ya. Dan disebutkan disebut oleh Allah Swt. Yaitu sungguh beruntung, kudaflah hamzah kah. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya. Maka ketika kita yang saya katakan tadi kita berbuat dosa dan Allah SWT telah memberikan peringatan, Allah telah mengingatkan kita bahawa kamu ini berbuat dosa, kamu ini salah. Maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Maka kita diam sebentar, kosongkan hati, sambung dengan Allah SWT, kosongkan yang lain ya saya salah, saya berdosa. Ya Allah puni aku, bimbinglah aku, istighfar segera. Dan jangan sampai menyanyikan kesempatan ini untuk mengalirkan air matanya ingat kepada Allah, karena orang tersebut akan masuk ke dalam sabda Rasulullah Sallallahu Sallam di mana beliau bersabda: Sabatun yuziluhum Allah, yau malazilah illaziluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Akan mendapatkan naungan Allah pada hari. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah. وَرَجُلٌ ذَكَرُ اللَّهَ خَالِيَنْ فَافَضُتْ عَيْنَهُ Seorang yang zikir ingat kepada Allah ketika dia sendiri. Kemudian air matanya mengalir. Subhanallah. Tentu kita ingin memiliki sifat yang seperti itu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak berbuat tidak pernah berbuat salah Dalam bisnisnya, dalam perdagangannya Sebagai pegawai di kantor Sebagai aparat pemerintah Siapa yang tidak pernah berbuat dosa Kalau kita biarkan perbuatan dosa Sementara sudah ada ilham dari Allah Itu adalah perbuatan salah dibiarkan Ya Maka Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW bahwa Fitnah itu, ya, dipaparkan kepada hati seperti anjaman tikar. Rulidl fitan ala alqulub qaradil hasir auda auda. Fa yukul bin ashroba nukitab, fihi nuktabun sauda, bahawa fitnah itu dipaparkan kepada hati ya subhat dan syahwat. Perbuatan dosa seperti apa aja mantikar. Sehelai demi sehelai. Sedikit demi sedikit. Maka hati mana saja yang menyerapnya. Maka tertulis topah hitam di atasnya. Ketika Allah SWT memberikan peringatan kepada seorang ketika berbuat dosa. Wahai fulan, kamu korupsi. Itu perbuatan dosa. Wahai fulan, itu riba. Itu perbuatan dosa. Wahai fulan. Ini, ini adalah perbuatan dosa. Kamu telah menggunjing, kamu telah membunuh, kamu telah mencuri. Maka, kalau engkau biarkan, kalau kita biarkan, ia ya, akan tertolak nukah hitam di hati kita dan selamanya akan seperti itu. Ya, selamanya akan seperti itu. Kemudian orang tidak akan memiliki sensitivitas, tidak akan memiliki yaitu perasaan yang sensitif bahwa itu dosa dia akan menikmati dengan dosanya. Namun kalau orang tersebut memanfaatkan bisikan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kemudian dia segera kembali kepada Allah mengosokan hatinya Iya saya salah Iya saya berdosa maka Allah Taala akan berikan pertolongan, ya kemudian ketika mengatakan dia berdosa dia Minta petunjuk kepada Allah sebagaimana juga doa Nabi Ibrahim la illam yahdini rabbi la akuna min alqaumidh dallin dan surah al-an'am ayat ke-77 ya Nabi Ibrahim mengatakan ya Allah kalau engkau tidak memberikan hidayah kepadaku kalau engkau tidak memberikan petunjuk kepadaku ya rabbku la akuna min alqaumidh dallin Sungguh benar-benar aku termasuk orang-orang kaum-kaum yang sesat. Demikian Nabi Nuh. Wa illa tawfirli wa tarhamni aku minal khusirin. Ya Allah, kalau kau tidak apun ya aku. Tidak saya ini ya aku. Aku termasuk orang-orang yang rugi. Subhanallah. Itu adalah ungkapan-ungkapan doa-doa yang dilantunkan oleh para ambiak. Bagaimana dengan saya, bagaimana dengan Antum, bagaimana dengan kita semua, wahai jemaah sekalian, wahai pendengar roja yang dimuliakan Allah. Di mana zaman seperti sekarang ini penuh dengan fitnah, subhat dan syahwat yang mengilingi kita, yang setiap saat akan menerkam kita. subhat yang akan melahirkan kerancuan, bahkan kerusakan dalam akidah kita. Syahwat yang akan melemahkan orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mendorong orang untuk senantiasa melakukan perbuatan dosa. Wa illaha taufirli wa tarhamni aku minal khosirin. Kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, tidak menyayangi aku ya Allah, maka aku termasuk orang yang rugi. Kita lebih wajib untuk berdoa seperti itu. Kalau para nabi yang dijaga oleh Allah, doanya seperti itu, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita semua ya kuat? Bagaimana dengan kita semua wahai pendengar rojak yang dimuliakan Allah? Bapak dan Ibu sekalian kaum muslimin Dosa-dosa yang sudah mengilingi kita, maka kita haruslah selalu berada dalam keadaan genting. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW setiap pagi, karena dari pagi kepada waktu yang lain kita akan menghadapi perkara-perkara yang genting. Kalau tidak bisa menghambat atau tidak menghadapi, dia pasti menghadapi kedua musuh besar kita yaitu syubhat dan syahwat, maka kita akan tertelan dan akan termakan. Kita akan diterkam oleh kedua ya, binatang buas tersebut yang taring-taringnya begitu ganasnya menerkam mangsanya. Bagaimana tidak di jalan syahwat di kantor syahwat syahwat untuk korupsi syahwat untuk curang dalam dagangnya, apalagi di pasar. Ya. Oleh karena itu doa kita keluar dari rumah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dalla aw 'azilla aw azlama aw udlama aw ajhala ajhala 'alayya Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan orang dan disesatkan orang Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari menggelincirkan orang dan digelincirkan orang Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari mendolimi orang dan dizolimi orang. Berlindung kepada engkau, ya Allah. Dari membodoh-bodohi orang dan dibodoh-bodohi orang. Kita berlindung kepada Allah dari pelaku kriminal dan juga korban kriminal. Dari pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Baik kita menjadi pelaku dengan ucapan kita. Dengan dakwah kita menyesatkan orang lain. Oleh karena itu, Setiap da'i, doa ini harus senantiasa di. Ucapkan. Sehingga ucapannya tidak menyesatkan orang lain. Sebab kalau sudah dia mengucapkan sesuatu. didengar oleh orang banyak. Dilakukan. Tentu yang bisa kita lihat adalah kerusakan. Maka di sini hendaklah. Senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan genting. Astagif. Istiwasah. Karena dari pagi ke sore. Kita akan dihadapkan dengan berbagai macam kerusakan dari subhat dan syahwat. Kalau di masa Nabi beliau doa, apalagi di masa kita seperti ini. Di mana zaman bertambah parah, bertambah buruk dan bertambah buruk. Ikhwat iman yang dimorai Allah SWT. Kalau Nabi Ibrahim beliau mengosongkan hatinya... Dengan mengucapkan la ilmiah ya di ini Robi laku dan dan komit doa lain. Kalau engkau tidak diberi petunjuk pada ku ya Allah, termasuk aku termasuk orang yang sesat. Maka tentunya kita lebih memerlukan doa doa seperti itu dalam keadaan yang seperti ini. Kita kosongkan hati, berhentilah sejenak saudaraku ketika anda di kantor, ketika anda menorehkan tinta anda di atas kertas. Apakah ini hak atau batal apakah ini salah atau benar ketika anda tahu bahwa itu salah tahan pena itu jangan kau lanjutkan minta perlindungan kepada Allah ya Allah berikan kekuatan tahan jari-jarimu dari mengetik di depan komputer kalau memang itu adalah hal yang salah karena pasti ada bisikan bahwa itu salah namun bisikan yang mana yang lebih kuat Kembali lagi, kembali kepada keimanan. Keimanan kembali lagi kepada ilmu. Ilmu kembali lagi adalah seruan dari kita semua. Sendala bersemangat untuk tolak ilmi. Karena itu akan menambahkan ilmu kita, menambahkan keimanan kita yang kita harapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Akan memberikan kekuatan besar bagi kita untuk bisikan-bisikan ilham-ilham yang takwa. Allahumma ati nafsi tak waha zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha ya allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya ya allah berikan kepada nafsuku ini yang takwa jangan yang fujur berikan kekuatan yang mendominasi jiwaku ini yaitu bisikan takwa dan bersihkan jiwaku ya allah engkaulah yang zat, yang maha baik yang membersihkan jiwa, engkaulah pemilik dan pelindung jiwa tersebut, pemilik dan pelindung nafsu, maka kita minta sehingga kita menjadi perkecualian yang disebutkan dalam Al-Quran: Wa ma'ubar iunaksi inna nafs ala ammar tumbisu illa ma rahimarobbi. Bahawa jiwa nafsu senantiasa mendorong orang untuk melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa maksiat kepada Allah. Namun di situ ada istisna, ada perkecualian istisna munfasil kecualian yaitu kecuali jiwa nafsu yang disayang oleh Allah. Bagaimana pertanyaannya adalah menjadi jiwa yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu doa-doa yang diajarkan para ambiyah tadi, kalau mereka mengosongkan jiwanya, mengosongkan hatinya senantiasa menyambung kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Tentu lebih utama, lebih lebih membutuhkan kita untuk mengosongkan jiwa kita. Kata beliau, wahai disiial minat gawat tadullu ala ada takfir kalbi sahibi halilah taala wahad miin syawalih bisiwah. Tiada atau bentuk-bentuk doa doa ini menunjukkan yang kosongnya hati orang yang berdoa ya memusatkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyibukkan dengan yang lainnya dan ini ketika kita mendapatkannya dan insyaallah kalau jiwa itu selalu minta bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala dan memang bisikan ya, falhama fa fujur wa taqwa bisikan baik dan buruk Nanti biasa terngian namun mana yang akan menang dan mendominasi ketika memang selamat-selamat yang menang adalah yang baik, tapi benar-benar ini hanya apa namanya lemah sekali, karena memang mungkin perbuatan dosa yang terlalu mendominasi jauh dari ilmu. Namun ingat, ketika ada bisikan itu tangkaplah segera dan diamlah sejenak, kemudian minta kepada Allah, Ya Allah ampuni aku, Ya Allah bimbing, bimbinglah aku. Dan berulang minta bimbingan Allah, minta hidayah Allah, minta petunjuk. Nabi Nuh minta ampunan Allah. Kalau enggak kami termasuk orang yang rugi. Robbana alaaminna ampun wa ilm taufir lana, watarhamna, karena aku dan kami nak khasirin sebagai mentera Nabi Adam. Ya Allah kami telah berbaktolim kepada kami, berbaktolim kepada diri kami. Sebagai pedagang mungkin dia curang, sebagai pegawai mungkin dia korup. Baca sebagai da'i. banyak kali dia mengajar orang hanya untuk dirinya bukan untuk Allah. Maka kita berhenti sejenak. Ketika bisikan-bisikan yang baik, ketika di diilhamkan oleh Allah ketakwaan ke dalam hati, kita diam sejenak dan kita minta kepada Allah bimbingan. Kita minta kepada Allah ampunan kita akui dosa-dosa kita ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya allah kami telah berbuat dolim kepada diri kami kalau engkau tidak ampuni kami dan tidak engkau sayangi kami ya allah maka kami termasuk orang-orang yang merugi dan tentunya kita tidak mau merugi di akhirat kita hidup di dunia hanya sebentar sebentar Tetoka waktu sangat cepat. 30 tahun yang lalu kita masih bermain-main dengan tanah. Masih bermain-main kelereng, sekarang sudah jenggot tumbuh. Bahkan sudah mulai memutih. Gigi sudah jatuh per satu, satu per satu, kulit sudah mulai mengeriput. Entar apa yang kita tunggu? Apalagi kalau bukan kematian? Agar berhentilah sejenak. Berhentilah Mengosongkan hati kita. Hanya mengingat Allah. Rabbul Alamin. Kemudian kita minta kepada Allah. Ampunannya dan petunjuk dia. Karena doa-doa yang diajarkan Nabi. Soal para ambiya. Mereka berdoa. Menunjukkan hati mereka mengosongkan hati mereka, kemudian minta ampun kepada Allah dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sambung pada kesempatan berikutnya dan saya kembalikan waktu kepada al ah Abdul Basir, hafizahullah taala, silakan. Jazakallahu khairan jazakallahu khairan kepada Ustaz Tubaarak wa yang telah memberikan ee uh Nasehat dan faedah-faedah yang begitu berharga dari pembahasan kita di pagi hari ini dari pembahasan tasdiyatul nufus dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya kami mengundang kepada anda para pengguna sekalian yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya langsung kepada beliau anda boleh menghubungi kami di line telefon di 021 atau di pesan singkat di nombor 081 dan kita Memiliki waktu sekitar 30 menit sampai jam 7 ke depan Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustadz jika mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan di Radio Roja ini terutama yang di pagi hari ini saya takut apakah saya masih punya kesempatan untuk mendapatkan surga karena banyaknya dosa yang saya lakukan sekarang saya sudah memperbaiki diri di usia yang ke-51 ini karena saya uh, takut tida, untuk tidak mempunyai memiliki waktu untuk uh, bertobat mohon kiranya nasihat yang uh, disampaikan oleh Antum Stad syukur dari Ummu Yanti Memang setiap kita harus takut kepada Allah. Setiap kita haruslah memiliki, yaitu perasaan khushiyah. Namun bagi kita tidaklah boleh. Untuk berputus asa, karena Allah berfirman, Kul ya ibadilahin asrafu ala amfusi him, la taknatu min rahmatillah. Inna Allah ya firudunu bjamia. Ah. Katakanlah wahai hamba-hamba yang mereka senantiasa berlaku melampaui batas kepada diri mereka yaitu berbuat dosa, janganlah kalian Berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua perbuatan dosa. Asalkan kita senantiasa jujur kepada Allah. Untuk mohon ampun kepadanya. Maka tidak ada orang yang terbebas dari perbuatan salah. Kurunni Adam Hutta, wakhir al Huttain ataubul. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Dan yang paling baik adalah orang yang mau bertobat kepada Allah. Maka ini merupakan karunia ketika orang diberikan kesadaran bahwa dia telah banyak melakukan perbuatan dosa, dan tobat akan diterima oleh Allah. Selama masih hayat di kandung badan, selama masih nyawa belum di kerongkongan, ya. Inilah iat bolu taubat al-abdi malam yugurqir rawah muslim, bahwa Allah menerima taubat seseorang selama nyawanya belum di kerongkongan. Olekanda itu jangan berputus asa dan perasaan takut tersebut merupakan karunia Allah yang perlu disyukuri, ya. Jadi pertahankan, minta istiqomah, ashabat untuk sentiasa memiliki rasa khushiyah dan rasa khushiyah rasa takut kepada Allah merupakan puncak dari segalanya, puncak dari ketakwaan, puncak dari ilmu. Sebagai mana firman Allah ibnu bayah min ibaduh al ulama bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama dan tujuan akhir ya semua dari ilmu adalah takut kepada Allah ya seperti tadi yang dikatakan bahwa dia banyak melakukan dosa. Ya tentunya kita harus berhenti sejenak ketika seseorang diberikan karunia bahwa dia tahu dirinya bersalah, bahwa dia tahu dirinya berdosa. Maka dia haruslah segera mohon ampun pada Allah. Dan Allah maaf pengampun. Ya. Sebagaimana so, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman. Ya ibadi, ya. Wahai hamba-hambaku. Innakum tuhti'una billayli wa -wan naha'u. Wa ana'akhiru duduk wa jami'ah. Pastagfiruni astaghfirukum. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa itu. Maka mintalah kepada ampunan pada aku, pasti aku ampunkan. Maka kosongkan hati ketika Allah memberikan karunia. Ya. Dudulah sendiri banyak istighfar dan minta bimbingan Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan kepadanya. Maka kita insyaAllah akan diberikan hidayah. Di mana bertunjuk, dipertemukan dengan orang-orang baik. Dibuka terikat kita dengan kajian-kajian. Dan dakwah. orang-orang yang sangat yang memang dengan niat yang baik untuk mengajak manusia ke jalan Allah akan dipertemukan dengan majelis-majelis di situ ada seruan-seruan untuk mengajak kita kepada Allah bukan mengajak kepada yang lainnya akan dipertemukan dengan orang-orang yang jujur akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di hadapan Allah maka jangan berputus asa dan jangan kita uh, merasa kecil hati. Sebab kalau kita berputus asa tentunya kita akan merugi. Dan kita bahwa Allah maha pengampun. Ya, dari itu ketika memiliki rasa takut seperti itu merupakan karunia yang sangat besar. Dan jangan berhenti pada rasa takut. Kemudian salah dalam memahami rasa takut. Karena juga ada sebagian orang takut-takut kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan ada orang yang merasa takut dengan perbuatan dosa. Ya sampai dia meninggalkan solat karena salah dalam mempraktikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Allah Wamil. Ya Terima kasih banyaklah Hair Barokah Fit dan uh, demikian untuk Komuniti dan sebelum kita lanjutkan uh, kita akan rehat sejenak untuk mendengarkan jeda berikut ini bagi anda yang ingin bertanya mohon bersabar Setelah jeda berikut ini. من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون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 وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 756 kHz Lizakirina wadh-Dzikra. Siaran Al-Quran al Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim wassolatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ikhtaliman rahiman Allahu wa iyyakum. Kami kembali ke ruang dengar Anda dalam satu kajian langsung bersama narasumber kita Mahfud Umbie, Hafidhul Jalal. Dan selanjutnya masih kami terima bagi anda yang ingin bertanya. Dan selanjutnya kita akan terima pertanyaan di lain telepon di 021 823 6543. Ya halo. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Dari ini di Jakarta. Bunia di Jakarta, silakan Bunia. Assalamualaikum. Iya Stan, halo. Halo ya, ya. Mendengar Stan? tidak masuk ke kami suara dari bernanya. Tidak, ya, tidak masuk iya iya iya assalamualaikum Ustaz. iya silakan tuh saya mau bertanya apakah benar uh, dengan keikhlasan itu jika orang akan ditolong oleh Allah dalam akhiratul mautnya dan yang kedua apakah satu aja ya uh, iya sabi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mungkin bisa diulangi Ustaz, mendengar ya, tadi Ustaz dia. Ya? Tidak, tidak masuk saya. Ya. Mohon ya. diulang ah Ya, betul. Ya. Uh, ada pertanyaan Ustaz dari Umunia yang berada di Jakarta itu, apakah keikhlasan itu akan membantu kita ketika sakaratul maut, Ustaz? Iya. Keikhlasan adalah puncak dari segala ibadah. Ya. Maka keikhlasan akan banyak membantu seseorang Ya, dalam segala hal bahkan al-ikhlas adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, "Man akhiru kalamih la ilaha illallah, dakhala jannah Berarti yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka benar keikhlasan akan sangat membantu orang dalam keadaan sakratul maut karena keikhlasan merupakan puncak dari segala ibadah. Ya. Ikhlas taufik kepada Allah Robbul Alamin. hanya menunjuk, menunjukkan dan menunjukkan semua yang kita lakukan dari ibadah ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ikhlas sangat mudah untuk diucapkan dan sangat berat dan sangat sulit untuk dilakukan namun kita jangan berhenti untuk senantiasa minta kekuatan sabar kepada Allah ya dengan selalu mohon ya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala yang membolak-balik hati tetapkan aku di atas agamamu Sufyan Ats-Tsauri salah sendiri beliau mengakui bahwa perbuatan beratnya yang namanya ikhlas ya beliau katakan ma ada jatu syai'an asyadd min niyyati karena hatatataqallab alayya tidak aku mengobati sesuatu yang paling berat atau lebih berat dibandingkan dengan niatku karena dia senantiasa berbolak-balik Ya, namun keikhlasan akan menjadi ukuran diterima tidaknya amalan seorang selain sesuai dengan sunnah dimana Abdullah bin al mengatakan rupa amalin sahirin itu azimu, azimu an niyah warupa amalin cabirin itu an niyah Berapa banyak amal yang kecil remeh tidak dianggap oleh manusia, tapi menjadi besar di hadapan Allah karena niatnya. Demikian sebaliknya berapa banyak amal yang besar bergensi, masya Allah, ya sangat bergensi di depan manusia. Ya dari perbuatan apa saja, ya misalkan orang yang berseberka dengan banyak. Orang yang haji, orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang berdakwah, masuk Allah kelihatan begitu besar, seakan-akan di depan manusia, tapi menjadi kecil di hadapan Allah karena niat. Dan demikian sebaliknya, berapa banyak amalan yang kecil, ya, kemudian menjadi besar dan menjadi berharga di hadapan Allah, ya, karena apa? Karena niatnya. Ya, maka niat dan keikhlasan ini harus nanti asa kita minta kepada Allah, minta kepada Allah, dan jangan merasa sudah ikhlas. Harus merasa takut sebagaimana tadi, ya, yang disebutkan Nabi saw. yaitu orang yang senantiasa takut, ya, orang yang solat, orang yang puasa. Walakin namun latinaya sumun, buisalun, buytasudokun, wohum yohofun, allah yukbalaminhu. Ya, mereka adalah orang-orang berpuasa, solat, bersedekah, tapi mereka khawatir, mereka takut tidak diterima. Maka hendaklah yang kita miliki adalah seperti itu, ya. Dan itu akan banyak membantu dalam segala hal tanpa kecuali. Demikian. Ya, Tef. Sekarang terakhir dan demikian untuk Ibu Nia yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya di penelpon kedua masih kami terima di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dari siapa? Dari ibu mana ibu? Ibu Naswa di Jakarta. Ibu Naswa di Jakarta. Silakan Ibu Naswa. Ya, Assalamualaikum, Ustad. Yeah. Uh, ini Ana mau tanya um, Setelah mengenal sunnah Ana ingin berhenti dari pekerjaan Yang banyak dosanya Tetapi Belum diizinkan Sudah meminta pengunduran diri Tiga bulan yang lalu Tetapi belum boleh Karena belum ada gantinya Sementara hati sudah tidak sanggup Karena dosanya besar sekali Ya Ustaz terus apa lagi yang Ana lakukan apakah boleh berbohong Apakah boleh menunggu aja agar bisa keluar dengan, dengan cara tidak baik atau pun sebenarnya ingin keluar dengan cara yang baik tapi tidak diizinkan. Itu aja sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, Sultan? Tolong ada yang kurang ini? Iya. memang ya kayak ada problemnya. Tolong di. Iya. Tadi dari Ibu Naswa yang berada di Jakarta ingin bertanya, bagaimana? Uh, setelah saya mengenal sunnah saya ingin keluar dari pekerjaan karena mengetahui di situ banyak uh, perbuatan dosa dan maksiat tetapi setelah uh, meminta untuk mengajukan pengunduran diri tidak diterima dikarenakan alasan saat belum ada penggantinya apakah saya boleh berbohong dalam uh, mengeluarkan alasan agar saya bisa keluar dari pekerjaan tersebut silakan iya iya memang merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita diberikan nikmat tersebut dan kita harus kita syukuri atas nikmat tersebut karena memang tidak semua orang ketika mendengarkan sesuatu al-hak kemudian dia bisa menerimanya bahkan bisa menentang dan menolaknya maka yakinlah bahwa Allah akan memberikan pertolongan jangan sampai berbohong ya karena tidak boleh yang baik kemudian dilakukan dengan cara yang tidak baik Inna Allah Ta'yuibun la baru Illa Ta'yuib Allah Maha Baik tidak menerima kecuali yang baik ya maka hendaklah ya e, mengajukan alasan-alasan ya yang kuat ya kemudian yakinnya yakinnya bahwa Allah akan memberikan pertolongan intan surullah ian wa wujubid aldamakum apabila kalian menolong agama Allah Allah akan menolongmu dan akan mengukuhkan kedudukanmu Bismillah ya Fatka Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bismillah, tadi tutujuh. Jagalah Allah, kata Nabi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Maka di sini menjaga Allah, menjaga perintah dan larangannya kepada ibu yang bertanya. Semoga Allah memberikan pertolongan dan pergunakan kesempatan ketika mengenal sunnah, ketika mengenal kebaikan kebaikan dari agama Islam. Ketika kita sudah dikenal diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh petunjuk, jangan disia-siakan. Jangan disesekan dan minta kepada Allah istiqomah sehingga kita dimatikan dalam keadaan Rasulullah Khotimah. Demikian. Ya terima kasih kerana jazilah demikian untuk Ibu Naswa yang berada dari Jakarta mudah-mudahan Allah meliputi keberkahan kepada Ibu kepada keluarga Ibu dan kepada kita semua dan selanjutnya kita beralih kembali di landline di 0819896543 ada pertanyaan dari Muhammad yang berada di Tanggerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakalul fiq Ustaz bagaimana kalau kita ketika seseorang mengingat dosa-dosanya untuk bertobat, teringat juga kenikmatan atas dosa itu sehingga terbetik dalam hati dorongan yang kuat untuk merasakan nikmat dosa tersebut. Bagaimana untuk bisa mencapai taubat, taubat nasuhah agar tidak melakukan dosa yang sama? Iya, uh, sebagaimana makna at taubah atau maknanya adalah rujuk kembali, yeah. kembali kepada jalan yang benar. Akad di sini orang yang tobatan nasuha harus terpenuhi syarat-syarat. Bagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Radduṣ-Ṣāliḥīn dan juga ditambah oleh Syekh Muhammad bin Sulaysai dalam syarahnya. Yang pertama, ikhlas dalam bertobat semata-mata karena Allah bukan karena takut ya kepada yang lain. Yang kedua adalah dia harus menyesal an-nadam, harus menyesal dengan perbuatan dosanya yang ketiga adalah aneqlah anidam, harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. yang keempat adalah anazmu allah, adalah yaudahilah, yaitu keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. dan yang keempat adalah kalau berkaitan dengan hakul adami dan hak-hak anak adam dikembalikan harta, kemudian juga masalah apa namanya air, yaitu kehormatan dan darah, karena Uh, Kulul Muslim, alul Muslim haram, damuhu, wamaluhu, wairduhu, tabahu Muslim. Setiap orang Islam tu dengan yang banyak haram, darah, harta dan harga dirinya. Nah ini harus kita hati-hati. Maka kalau kita masih ingin masih menikmati, berarti dia masih ada keinginan untuk kembali, ya. Maka taubat seperti itu bukan dikatakan sebagai taubatan nasuh, ya, bukan taubat yang sebenarnya, yang harus dihapus, dilepas. Ya, dan segera kalau sudah seperti itu, kalau memang dia mau bertobat sementara juga tidak kembali kepada dosa itu, ya maka segera tinggalkan ya dari, dari apa namanya? angan-angan dan bisikan-bisikan semacam itu dan segera kembali dan istighfar kepada Allah Rabbul Demikian Iya, dan bagaimana posisi uh, penanya ini yaitu Bapak Muhammad yang berada di Tanggerang? Apakah uh, dengan mengingat uh, apa kenikmatan dosa yang dahulu dilakukan itu, apakah uh, tobatnya tersebut uh, diterima, Ustaz? Iya, berarti ketika mengingat uh, kenikmatan itu, ya berarti dia ada apa ya? Tidak ada al azam, tidak ada keinginan yang kuat untuk meninggalkannya, ya. Langsung ditebus situ bisikan syaitan. Maka kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, ya maka taubatnya akan, ya tentunya akan ber, berkurang sesuai dengan kadar kurangnya syarat yang ada. Demikian. Kalau dikatakan tidak sama sekali, ya, ya itu adalah di apa namanya bukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita lihat syarat-syarat tersebut. Maka berkurangnya kadar syarat juga berkurangnya kadar taubat kita. Ya. Demikian. Terima kasih kerana izin dan masih di pesan singkat ada pertanyaan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barokahul Fik Ustaz Bagaimana cara kita kembali untuk uh, kejalan Allah Subhanahuwataala supaya kita tidak salah memilih dalam kehidupan dari Uhtihendi Jakarta silakan Ustaz Ya Ya pasti umum maka <coughs> sudah jelas kulihat hidzabili adu ilallah ada basiratin ada wahmanit terani inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah di atas basirat di atas ilmu dalam ayat ayat Allah kata Imam Abu Suluh fatfarroq jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencari kamu dari jalan Allah subhanahuwataala maka kalau tidak ingin salah, ya dan kalau memilih lain pasti salah. Maka jalan satu-satunya yang benar adalah Al-Quran dan as-Sunnah yang difahami oleh salaful Ummah, as-Al-Quran -As dan hadis as-Salafus Salih yang difahami oleh para sahabat, tabiin, tabi'ut tabiin dan orang-orang yang mengikuti langkah dan jejak mereka sampai akhir zaman. Maka itulah jalan satu-satunya kebenaran dan jangan ragu di atasnya. Siapa yang mau menolak sahabat, tidak ada yang menolak sahabat Rasulullah. Siapa yang mau menolak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Mawal Qur'an dalam Sunnah. Nah maka di sini kita ikuti jalan mereka di dalam kita memahami Al Qur'an dan Sunnah dan tidak akan pernah baik kata Imam Malik. Dan yasluha amru amruhati al-umma illa bima suruhah bi awaluhaa. Tidak akan pernah baik ya, urusan umat ini kecuali dengan kebaikan-kebaikan umat terdahulu. Kalau kita ingin tidak salah jalan, tidak salah langkah, ingin jadi baik pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara, maka tidak bisa. Tidak adalah Quran dan hadis sebagai pedoman yang sesuai dengan pemahaman assalafus soleh. Kalau kita ingin assalafus soleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang ikuti jejak mereka. Ya, imam para imam yang keempat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, semua adalah salahuna salih. Demikian. Ya, terima kasih banyak sekali dan selanjutnya kami beralih kembali di landphone di 021 823 6543. Ya, halo. Halo? Iya, halo. Silakan. Dengan siapa dari mana, Pak? Eh, halo. Iya, Pak, silakan. Dengan siapa dari mana, Pak? Nanti Indra di mana? Di Tebet. Di silakan Pak Indra. Oh, asf. Mau tanya, ya silakan. Tentang warisan. Eh. Uh. Enggak amargi, Pak. Halo. Iya, halo. Mohon disesuaikan pertanyaan Ibu. Kita sedang membahas pembahasan mengenai data sekian nufus. Iya, mau tanya. Kalau warisan terbuka. Iya, uh, mohon maaf kepada Pak Indra atau uh, saudara uh, atau saudarinya Karena uh, selain hubungan teleponnya kurang jelas pula Dan uh, mohon maaf pertanyaan uh, kami harap disesuaikan dengan pembahasan kita di pagi hari ini Dan kami mengundang kepada Anda para penanya yang lainnya yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021-823-6543 Untuk pertanyaan langsung kepada Ustadz Mahfud Umri, hafizullah Ya, halo Halo Halo Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Pak Dengan siapa dari mana, Pak? Ini Pak Ramli, Pak Pak Ramli di mana? Dari Cilengsi. Cilengsi, silakan Pak Ramli. Pak nah, ini mau nanya Pak cara jilbab, Pak. Iya, silakan Pak. Saya kan belum belum ini belum mau melakukan jilbab. Ah? Uh -uh. Itu dimana caranya supaya saya mau melakukan jilbab? Iya, nah. itu aja Pak ya? Nah, ini, Pak ini Pak itu melakukan jilbab itu termasuk dosa besar atau dosa kecil Pak? Ah iya. Tep, ya, begini. Kasih, ya. Wa wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Mendengar, Ustaz Ya, often memang saya ada gangguan di mana. Ya? Uh, iya. Tep, uh, kami ulangi. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ramli yang berada di Cilincing. Ustaz bagaimana cara menasihati seorang istri yang uh, tidak atau belum memakai jilbab dan apakah uh, tidak memakai jilbab itu merupakan dosa yang besar? Silakan. Ya, oh pertanyaan secara Baik. Allah Swt berfirman. Ya ayuhan nabi Kulli azwajika Wabanatika Wanisa ilmu'minin Yudnina alaihin Namin jalabi bihin Wahai nabi Katakanlah kepada Istri-istrimu Kepada anak-anak perempuanmu Dan kepada wanita-wanita yang beriman Agar mereka menjulurkan jilbabnya Agar mereka menutup auratnya Dan itu merupakan Kewajiban itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan satupun, ya, dikelakan para ulama. Adakah kewajiban seorang wanita untuk menutup auratnya? Semuanya, ya. Yang berbeda di antara mereka adalah apakah menutup wajah termasuk wajib, ya? Apakah tidak? Itu yang berbeda. Adapun seluruh badan harus itu coley muka dan telapak tangan ya maka di sini ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan wajib menutup muka ada yang tidak ya. kemudian apakah itu termasuk dosa besar iya dosa besar ya dosa besar karena apa karena ini merupakan perintah ya di samping itu ya apa namanya disebutkan seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang kasihatin arya, yaitu turutaya yang terlanjang yang menjadi penghuni neraka, ancaman dengan neraka tersebut merupakan ya, diantara tanda bahwa itu merupakan dosa besar kepada kita sebagai kepala rumah tangga kepada bapak penanya semoga Allah memberkati antum, barulah hafif dengan pertanyaan ini, mohonlah kekuatan kepada Allah untuk senantiasa kita menjaga anak dan istri kita dari api neraka. Ya allazina amanu ku'afusakum wa ahlukum nara wa wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha wa ya'maluuna ma yuradu. orang beriman, dah zatimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di dalamnya terdapat malaikat yang sangat kejam dan bengis, tidak memiliki rasa ampun para jemaah. Selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang dari perintah Allah. Maka kita sebagai kepada rumah tangga kepada bapak yang bertanya dan juga kepada jemaah yang lain, ya, jangan sampai kita menjadi ad-dayyuts. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, "Tsalasun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yawmal qiyamah, al-'aqu walidaihi, wal-mar'atu al-mutarajjilatu mutasyabbihatu birrijal, wad-dayyuts rawabutaw." Tiga orang tidak masuk surga Dan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat dari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama anak yang nurhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah waris yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah ad-dayyus. Siapa ad-dayyus? Al-ladhi la'i huru'ala ahlihi. Yaitu kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan, tidak memiliki kepedulian kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Anak-anak perempuan di bawah laki-laki, dia, dia biarkan saja. Istrinya tidak sholat, dia biarkan saja. Istrinya tidak menutup aurat, dia biarkan saja. Sementara dia bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan jasad, untuk memenuhi kebutuhan jas apa namanya? jasmaninya dengan harta, disediakan mobil, rumah macam-macam. Namun tidak memperhatikan Akhiratnya, maka tentu ini merupakan kesalahan besar dan akan menjadi musuh-musuh kita nanti dari di, di hari kiamat. Akan jadi fitnah bagi kita. Oleh karena itu kepada kaum Muslimin semuanya, kepada saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala mari kita dengan sabar untuk menyuruh kepada istri-istri kita agar mereka menutup auratnya karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi Allah berfirman kepada Rasulullah al hazar ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa almu'minin yudnuna alayna min jalabibihin wahain ladzaka kala kepada istri-istrimu dan kepada anak perempuannya juga kepada wanita beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya, menutup auratnya. Di mana pada zaman sekarang ini ya, coba kita lihat wanita banyak yang tidak menggunakan, tidak menutup auratnya ya. Dan menyebabkan banyak hal setelah itu di antara perzinahan dan lain sebagainya. Kerusakan demi kerusakan terjadi. Maka kepada bapak bertanya bersabar untuk senantiasa terus menyuruh ya. Menuju kepada istrinya. Jangan sampai hanya sekedar memberikan nafkah lahir Ya, menyediakan rumah, menjadikan mobil, fasilitas Masya Allah Tapi istri dibiarkan tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang disebutkan Allah dalam Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat pada ayat 21 sampai 23, jannatu 'ardinn yadkhulunaha wa man min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhulun 'alaihim min kulli bab. Assalamu'alaikum bima subartum. Surga aja mereka akan masuk ke dalamnya. Bersama orang-orang yang soleh. Dari kalangan bapak-bapak mereka. Pasangan-pasangan mereka. Isteri-istri mereka. Suami mereka. Masuk ke dalamnya. Dan juga anak keturunan mereka. Dan para malaikat masuk semuanya. Menuju dari berbagai macam pintu. Datang kepada keluarga tersebut. Dengan mengucapkan selamat. Assalamu'alaikum bima subartum. Selamat. Atas kesabaran kalian dulu di dunia Mengucapkan selamat Kita masuk surga bersama-sama dengan Anda dan istri Subhanallah ya, Atas kesabaran apa? Sabar ada tiga macam Assamrufi tuatillah Sabar tetap menjalankan Tidak ada pada Allah Bapak sabar Menjalankan ke kewajiban sebagai Kepala rumah tangga Karena karena yakin bahawa Kulukum ra'in wa kulukum mas'urun an ra'iyati Setelah kemudian pemimpin Akan dimintai Tahu jawab kemudian pemimpinannya Seorang ayah pemimpin bagi anak istri dan keluarganya semua dimintai tanggung jawab. Oleh karena itu sabar membina dan mendidik istri. Agar menjadi wanita yang taat kepada Allah. Mendidik anak-anak ya membawa mereka ke masjid untuk sholat, ya Jangan membiarkan anak-anak yang sudah dewasa dari kalangan perempuan tidak menutup auratnya. Apalagi dibawa oleh teman-teman laki-lakinya. Kita lihat bagaimana kejadian yang ada para jemaah. Kita lihat bagaimana wanita-wanita yang disinai subhanallah, kemudian hamil di luar nikah minta tanggung jawab, kemudian dipukul, bahkan dibunuh kemudian dibakar, dibuang jasadnya subhanallah siapa yang rela? Di antara kita sebagai ayah tidak akan pernah ada yang lelak, ayah dan ibu oleh anak itu, jangan kita biarkan mari kita kembali kepada Allah mari kita kembali pada kesempatan yang seperti ini datang masjid, datang ke masjid muslimu yang mengajarkan Quran dan Sunnah yang nifra'amu la salafus soleh Ya, minta kepada Allah as minta kepada Allah perlindungan. Kita harus selalu merasa genting, bukankah demikian? Ya, dan sabar menahan diri untuk tidak berbuat maksiat dan sabar dengan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Swt. Demikian. Allahumma ya. Dad, eh, untuk eh, pertanyaan dari Bapak Aramli ini merupakan pertanyaan terakhir. Ustaz. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk untuk acara kita di pagi hari ya. ini, Fatul. Kesimpulan dari kajian kita adalah betapa pentingnya yang namanya keikhlasan karena itu bisa banyak manfaat dalam segala sisi ya di dunia maupun di akhirat. Sudah kita sampaikan beberapa kejadian-kejadian ya di mana keutamaan ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takut kepada Allah merupakan puncak dari ilmu Bagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, Rasulul Ilmu Bika Sotil Hadis, Rasulul Ilma Bika Sotil Khosyah. Bukannya ilmu banyaknya ngomong, tapi banyaknya rasa takut kepada Allah. Kita jangan terlalu pede dengan apa yang kita lakukan, tapi kita harus khawatir amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Dengan demikian, seseorang tidak akan pernah sombong dan orang akan tawal rendah hati dan senantiasa dia tidak menoleh ke kanan ke kiri. Dia cuma minta mengadahkan tangannya Minta kepada zat yang ada di atas langit Yaitu Allah Alamin. Dan kita paling penting adalah Minta istiqomah dan ashabat Sampai kita meninggalkan dunia ini Sehingga kita mengharap mudah-mudahan mati dalam keadaan khusus khutimah. Mudah-mudahan mudah bermanfaat bagi saya, bagi keluarga saya, dan juga bagi kepada kaum Muslimin, kepada pendengar rojak semuanya. Semoga Allah subhanahu SWT sentiasa memberikan bimbingan dan ketunjuk kepada kita dan ampunannya atas kesalahan dan dosa kita. Wa'allahu alam wa'allahu ala nabina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa'akhiru dakwana alilhamdulillahi rabbil alami.